Глава чотирнадцята Першим відчуттям після виходу зі сну був жаль. Робота мозку є джерелом постійного здивування. Дія мого диявольського напою минала. З пам'яттю все було гаразд. Нудота розсіювалася. Деталі моєї інтермедії божевілля поставали чітко і яскраво. Хоча мене нудило від усього, що я думав і робив, одночасно відчувався напад жалю, що все скінчилося. Розкутість після прийняття ліків переросла в абсолютну свободу, коли життя інших людей здається меншим, ніж ніщо. Відчуття безсумнівно моторошне, але й надзвичайно приємне та привабливе. Хоча мозок протестував, я відчував бажання повторити все знову. Незважаючи на 12-годинний сон, я був розбитий. Переповзання на ліжко забрало всю мою енергію. Погляд зупинився на завбачливо припасеній пляшці спирту. Я вимив склянку і, потягуючи рідину, спробував привести до ладу своє мозкове господарство, що було нелегко. Я багато разів читав про темні інстинкти, що лежать у нашій підсвідомості, але вперше зіткнувся з цим безпосередньо, коли вони стали дійсно випливати на поверхню. Моя позиція щодо Ангеліни має бути нарешті визначена. Потрібно визнати, що я був до неї явно небайдужий. Любов? Назвіть це яким завгодно словом, не заперечую. Але це не палка юнацька пристрасть. Її вчинки не засліплювали мене. Я тверезо зрозумів, що огидно-аморальне життя Ангеліни відбивається і на моєму способі мислення. Але логіка і розсудливість не можуть протистояти емоціям. Ненавидячи її діяльність, я не міг позбутися почуття симпатії до цієї особистості, так схожої на мене. Не давала спокою думка, яка б вийшла з нас упряжка. Це, звісно, було неможливо. Але хотіти-то ніхто не заборонить. Любов і ненависть стояли буквально пліч-опліч. Я зробив великий ковток. Знайти її зараз не складе труднощів. Ця впевненість навіть дратувала мене. У мене не було жодної нової інформації. Самі лише уявні фантазії та проблиски інтуїції про те, як крутяться шестерінки в голові Ангеліни. Не могло бути сумніву, що вона рвалася до влади, але навряд чи домоглася б чогось через короля. Радше силою, можливо, через шляхи з тероризмом, через певного роду революцію і заворушення. Так було в старі погані часи на Фрейбурі, коли ціною сутички була верховна влада. Будь-який дворянин міг бути коронований, а стара королівська влада ослаблена. Тому боротьба за місце монарха була дуже жорстокою. Звісно, все це припинилося після того, як тут попрацювали соціологи ліги. Тепер повернення до старого стало цілком можливим. Ангеліна, щоб задовольнити свої амбіції, хотіла бачити, як цей світ купається в крові. Вона поки що не могла нічого вдіяти, але готувала когось для чорнової роботи одного з цих надутих князів, що проводили в життя політику трону і мали великий вплив у цій напівфеодальній державі. Подібний підхід Ангеліна вже використовувала, захоче використати і ще раз. У цьому не було сумніву. Неясною була одна дрібниця. Хто він? Мої пірнання в глибини самоаналізу залишали в роті неприємний присмак який не вимивався жодною кількістю рідини. Чого я потребував, так це пожвавлення моїх нервових закінчень і розгону застояної крові. Вистежування довіреної особи Ангеліни вимагало підзарядки моїх батарей. Я взяв газету і став вивчати колонку новин двору. Через два дні має відбутися великий бал. Дуже вдале прикриття для моїх пошуків. У ці два дні я наводив глянець на деталі передбачуваної операції. Будь-який бовдор міг зіпсувати справу, що зазвичай часто і трапляється. Тільки з такими талантами, як у мене, можна було забезпечити 100% прикриття персоналізації. Я вигадав собі батьківщину, віддалену провінцію Фрейбура, бідну в усіх відношеннях, окрім великої кількості нюансів у вимові що слугувало основою багатьох жартів та анекдотів. Населення міста Льдроса через його вроджені властивості відзначалося як «забіякувате і вперте». «Моє становище дворянина дало мені право сховатися під ім'ям граф Бент Дібстол». Фамільне ім'я на місцевому діалекті означало або «бандита», або «збирача податків» що дає вам повне уявлення як про роль збирача податків, так і про джерело фамільного титулу. Військовий кравець викроїв мені мундир, і поки підганяв його, я детально визобрав свою фальшиву історію. Не забув я зробити ще одну річ – послати травмованому бармену товсту пачку грошей. Він був змушений працювати з рукою закутою в гіпс. Він справді розлютив мене. Але покарання було явно непропорційним до малості проступку. Цей анонімний подарунок очистив мою совість, і я почувався значно краще. Опівнічний візит до королівської друкарні дав мені бажане запрошення на бал Мондир сидів на мені ідеально, чоботи зухвало блищали. Я був одним із перших. Королівський стіл спокушав наїдками, а майбутня справа роздражнила мій апетит. На Фрейбурі зберіглася архаїчна звичка носити на балах шпори і меч. Обтяжений цією вагою, гуркочучи як порожня каструля, я низько вклонився королю. Його очі блищали і були якимись туманними. Це підтверджувало справедливість чуток про те, що не приклавшись до пляшки, він не починав жодної справи. Він відверто ненавидів натовп і бали, вважаючи за краще возитися зі своїми жуками. Він був любитель-ентомолог, щоправда, без жодних талантів. Королева була значно приємнішою в розквіті своєї двадцятирічної краси. Чутки повідомляли, що їй теж до смерті набридли жуки, і вона віддає перевагу гомо Сапієнс. Щоб перевірити це, я, цілуючи її руку, трохи потиснув її. Вона подивилася на мене зі здивуванням, у якому була велика частка інтересу. Я попрямував до буфету. Гості продовжували прибувати. Спостереження за ними не заважало мені знищувати їжу і смакувати вина. Добре засадивши декілька келихів, я вирішив зробити перерву і змішався з натовпом. Усі жінки були предметом моєї пильної уваги. Більшості з них це листило. Як мені здавалося, через моє нове привабливе обличчя і приголомшливий мундир, який явно вирізняв мене з-поміж місцевих типів. Я, звісно, не вважав, що легко знайду слід Ангеліни, але шанс все-таки був. Кілька жінок віддалено нагадували її, але досить було почути від них кілька слів, як ставало зрозуміло, що це справжня блакитна кров, а не моя міжзоряна вбивця. Завдання дещо спрощувалося тим, що поняття краси на фрейбурі пов'язане з великою кількістю плоті, а Ангеліна була упакована дуже щільно. Я попрямував назад у бар. «Ідіть за мною, королівський наказ!» Прохрипів мені на вухо застуджений голос. Груба рука схопила мій рукав. «Відпусти рукав, або я вирівняю твою морду!» Рявкнув я своєю грубою містельдросенською говіркою. Він відпустив, немов обпікся, і відступив весь червоний. «Так то краще», – додав я, перебиваючи його. «Хто хоче мене бачити? Король?» «Її величність королева», – прошипів він крізь зуби. «Дуже добре. Я теж хочу бачити її. Показуй дорогу». Я прокладав собі шлях крізь натовп, а мій новий приятель тягнувся позаду, намагаючись обігнати мене. Досягнувши групи, що оточувала королеву Хельду, я пропустив його, задихаючогося і спітнілого, вперед. «Ваша величність, це барон Граф, а не барон», – перебив я його. «Граф Бенд-Діпстол із бідного провінційного роду» урізанного століття тому в наших законних правах, підлими шахраями-князями. Я суворо подивився на свого провідника, ніби саме він брав участь у стародавній змові, і він знову відчайдушно почервонів. «Що це у вас за нагороди, графе Бенд? запитала королева низьким голосом. «Цей голос породив в мене образ лугу туманним ранком». Вона вказала на мої мужні груди, обвішані брязкальцями, які я відкопав сьогодні вранці в антиквара. «Галактичні медалі, ваша величносте! Чи міг розраховувати на якесь просування тут, на Фрейбурі, молодший син провінційного дворянина? Ось чому я обрав службу поза планетою і провів найкращі роки свого життя в Зоряній гвардії». А там битви, захоплення, зоряні абордажі – це нормально. А ось цим я можу справді пишатися. Я вказав на непоказну штуковину серед блискучих брязгалець. Це наша зірка, найвища нагорода в гвардії. Я взяв зірку в руку і подивився на неї довгим проникливим поглядом. Насправді, я думаю, це був гвардійський знак за надстрокову службу, або щось на кшталт цього. «Це прекрасно», – сказала королева. Вона розбиралася в медалях не краще, ніж в одязі. Але що можна очікувати на цих глухих планетах? «Так», – погодився я. «Я не любитель описувати історію медалей, але якщо на це буде королівський наказ...» Це було сказано дуже сором'язливо. Набрихавши їм про свої подвиги, я викликав інтерес і сподівався, що розмова про мене сягне вух Ангеліни, де б вона не ховалася. Відчувши, що вичерпав себе, я вибачився і повернувся в бар. Свої вигадані історії я розповідав кожному, кого міг упіймати. Більшість із задоволенням мене слухали та сміялися разом зі мною, а сміх при дворі був нечастим явищем. Єдиний, хто цим не насолоджувався, був я сам. Якщо на початку мій план здавався дуже гарним, то чим далі, тим менше він мені подобався. Я міг місяцями кружляти навколо цих палацових ідіотів без найменшої надії наблизитися до Ангеліни. Треба було прискорювати справу. Крутилася в мене в голові одна ідейка, але вона межувала з божевіллям. Якщо справа не вигорить, мене або вб'ють, або назавжди усунуть із вищого суспільства. З останнім я б легко змирився, але вище суспільство допомагає мені знайти мою улюблену здобич. Якщо ж усе пройде вдало, пошуки значно спростяться. Я вирішив кинути монету і, звісно, виграв, бо сховав іншу в долоні ще до кітка. Буду діяти. Ще в себе вдома я приготував та розклав по кишенях кілька дрібниць, які могли стати в пригоді під час вечора. Одна з них була чудовим приводом зблизитися з королем, якби я відчув у цьому необхідність. Я переклав її у внутрішню кишеню, наповнив вином найбільший келих, який міг знайти, і вирушив через анфіладу кімнат на пошуки своєї жертви. Якщо в момент мого приходу король Віллельм був на підпитку, то зараз він був п'яний смертельно. Треба було вшити ззаду в його білий мундир сталевий стрижень, бо, можу заприсягтися, власний хребет його вже не тримав. Однак він усе ще пив, хитаючись взад і вперед. Його голова моталася, як у зламаної ляльки. Навколо нього стояла купка дідусів, які, мабуть, розповідали один одному непристойні анекдоти. І коли я підійшов, окинули мене недовірливими поглядами. Я був вищим за більшість із них і яскравіше одягнений. Очі Віллі натрапили на мене, і голова повільно повернулася в моєму напрямку. Один із його вісімдесятирічних старців уже зустрічався мені навечері і представив мене. «Дуже радий зустріти вашу величність», – промовив я. Я імітував у голосі п'яні нотки. Король не звернув уваги, але інші помітили і насупилися. «Я сам трохи ентомолог, і з вашого дозволу хотів би йти вашими королівськими стопами». Я сильно бажаю того і відчуваю, що на Фрейбурі можна проявити більше уваги і є великі можливості для дослідження формініфер, лепідоптер та іншого. Геральдика, а також прапори, могли б більше використовувати зображення комах. Я базікав і далі щось на кшталт цього, і натовп почав проявляти нетерпіння. Король оловлював навряд чи одне слово з десяти. Увага його почала розсіюватися, оточуючи, теж захвилювалися, не знаючи, як позбутися п'яного. Коли хтось узяв мене за лікоть, я пішов із козирної карти. Ось, ваша величність, сказав я. Я заліз у кишеню. Я ретельно зберігав цей зразок, пронісши його через багато світлових років, і доправив сюди, щоб він зайняв своє місце у вашій найвищій колекції. Розкривши плоску пластмасову коробочку, я сунув її йому під ніс. Він насилу сфокусував свої водянисті очі, і в нього перехопило подих. Оточення теж виявило цікавість, і я дав їм кілька секунд помилуватися зразком. Мушу сказати, це був чудовий жук. Проте він не подорожував зі мною через світлові роки, а був зроблений сьогодні вранці. Більшість елементів було від інших комах, а там, де природи не вистачило, я додав кілька шматочків пластику. Тіло було розміром у долоню з трьома рядами крил. Кожен ряд іншого кольору. Знизу було безліч ніг, узятих принаймні від дюжини комах. Кінцівки не вдалося всі підібрати під пару, оскільки багато з них були зіпсовані під час конструювання. Деякі інші деталі, такі як масивне жало, три ока, штопоровидний хвіст, теж не залишили байдужою мою аудиторію. Коробочка була завбачливо зроблена з кольорового пластику, який швидше приховував, ніж підкреслював деталі. «Ви маєте подивитися це ближче, ваша величносте», – сказав я. Я відкрив коробочку і, похитуючись, наблизився. Настав відповідальний момент. В одній руці в мене був келих з вином і коробочка. Інша залишалася вільною, щоб вийняти монстра. Я затиснув його великим і вказівним пальцем і підняв. Король наблизився впритул. Вино в його келиху хлюпало від незграбних жестів. У цей момент я трохи послабив великий палець, зробив прихований невловимий рух, і жук чудовим піруетом пірнув у склянку короля. «Врятуйте його!» – закричав я. «Це рідкісний екземпляр!» Я заліз пальцями в склянку і влаштував у ній бурю. Частина напою виплеснулася на позолочені манжети віллельма. Шепіт і злі голоси посилилися. Хтось твердою рукою взяв мене за плече. «Заберіть геть ваші титуловані злодійські лапи!» – крикнув я. Я грубо скинув руку. Виловлена комаха вислизнула з моїх пальців, шльопнулася на груди короля і звідти повільно скотилася на підлогу, втрачаючи по дорозі крила, ноги та інші частини. Я використовував дуже слабкий клей. Нахиляючись за трупиком, що впав, я зробив ще один незграбний рух, і вино червоним струменем виплеснулося на одяг короля. Злий крик вирвався з натовпу. Король поставився до всього спокійно. Хитаючись подібно до дерева в бурю, він не висловлював протесту, а тільки бурмотів. «Я кажу...» «Я кажу...» «Коли я став стирати вино носовою хусткою, і воно потекло по його пальцях...» Натовп позаду присунувся в притол. Хтось схопив мене за руку і потягнув. Я рвонувся і вдарив у родовиті груди Вілельма дев'ятого. Від удару його верхня щелепа вилетіла і впала на підлогу. Дідусі почали розбігатися, молодь кинулася на захист високості, і мені довелося показати їм кілька прийомчиків, яких я навчився на інших планетах. Нестачу техніки вони відшкодували надлишком енергії. Почалося стовпотворіння. Жінки лаялися і верещали. Короля буквально винесли на руках. Справи для мене пішли зовсім погано. Я не звинувачую їх, але здачу я давав не менше, ніж отримував. Потім я згадував, що кілька людей тримали мене, а один бив. Я приловчився і вдарив його в обличчя черевиком, але мене скрутили, і світло померкло. Глава п'ятнадцята Незважаючи на мою нецивілізовану поведінку, тюремники продовжували поводитися зі мною дуже чемно. Я бурчав з цього приводу і максимально ускладнював їм роботу. Не для того я добровільно заліз до в'язниці, щоб перемогти в конкурсі популярності. Проробляти всі ці жарти з бідним старим королем було вельми ризиковано. Образа його величності була таким злочином, який зазвичай карався смертю. На щастя, цивілізований вплив ліги вже торкнувся темного Фрейбура і місцева влада доводила мені свою відданість законам. Я вдавав, що не помічаю цього. Коли вони приносили мені м'ясо, я з'їдав його, а тарілку розбивав, демонструючи свій протест на незаконний арешт. Це була приманка. Зароблені мною синці, були б вельми малою платою за вдалу спробу самореклами. Без сумніву, я постав як зрадник свого класу Жорстокий чоловік у мирному світі, до того ж, забіякуватий, бойовий і безкомпромісний. Коротше, я володів усіма якостями, які ненавидять добропорядні мешканці Фрейбора, а такі люди мають дуже приваблювати Ангеліну. Незважаючи на недавнє криваве минуле, Фрейбур був біднуватий на задиристих чоловіків. Не з найнижчих верств, звісно. Портові трактири були нашпиговані м'язистими чоловіками з корячими мізками. Ангеліна могла б найняти їх усіх, кого вважала за потрібне. Але одними бойовими загонами перемогу не завоювати. Їй потрібен союзник і помічник із дворян. А за моїми спостереженнями, люди з такими якостями – велика рідкість. У скандалі на балу я спробував показати всі якості, якими вона мала зацікавитися. І зробив це так, щоб вона в жодному разі не подумала, що це демонструють навмисне для неї. Пастка була відкрита. Їй залишалося тільки увійти. Лязгнув метал дверей, що відчинялися. «До вас, відвідувачі, граф Едібстол», – сказав тюремник. Він відкрив внутрішню решітку. «Скажіть їм, щоб пішли до біса!» – крикнув я. «На цій мерзенній планеті немає жодної людини, яку б я хотів бачити!» Не звертаючи уваги на мою репліку, він ввів начальника в'язниці і двох типів у чорному з суворими обличчями. Я демонстративно ігнорував їх. Вони мовчки дочекалися, поки піде охорона. потім. Худіший відкрив принесену папку і кінчиками пальців дістав звідти аркуш паперу. «Я не буду писати прощальну записку самогубця! Можете вбити мене у вісні!» – проричав я. Я почав розігрувати комедію. Він уважно подивився на мене, але обличчя його не змінилося. «Це несправедливе звинувачення», – спокійно промовив він. «Я королівський прокурор і ніколи не допущу подібних дій». Усі троє кивнули одночасно, як заведені від однієї пружини. Ефект був настільки заразливий, що я теж мало не кивнув. «Я не вчиню добровільного самогубства», – сказав я твердо. «Це моє останнє слово з цього питання». Королівський прокурор досить довго працював на своєму місці, його важко було збентежити. Він прокашлявся, пошелестів папером і почав. «Є кілька кримінальних дій, які можуть бути закинуті вам у провину, молода людина», – забубнів він. У нього був надзвичайно похмурий вираз обличчя. Я незворушно позіхнув. «Я сподіваюся, що цього не станеться», – продовжував він, – «оскільки це тільки ускладнить справу». Сам король не хоче, щоб це сталося. Він настійно рекомендував мені закінчити цю справу якомога швидше і відновити між усіма мир. Я тут для того, щоб привести його бажання у виконання. Підпишіть це вибачення і вас негайно відвезуть на борт космоліта, що відлітає вночі. Справу буде закінчено. «Намагаєтеся позбутися мене, щоб приховати ваші п'яні бійки в палаці?» Я усміхнувся. Обличчя прокурора почервоніло, але з великими труднощами він все ж таки стримався. «Якщо вони зараз випроводять мене з планети, усе пропало». «Ви ображаєте нас, сер», – промовив він. «Не забувайте, ви і самі не без гріха в цій справі». «Я від душі раджу вам підписати вибачення і прийняти поблажливість короля». Він простягнув мені папір, але я розірвав його на шматки. «Вибачитися? Ніколи!» – крикнув я йому. «Я захищав свою честь від ваших п'яних мужланів і шахраїв-дворян, найбезсовісніших з усіх злодіїв, які вкрали права, що справедливо належали моєму роду». Усі вийшли. Начальник в'язниці був єдиним із них близьким мені за віком, тому саме йому я підказав дорогу носком черевика у відповідне місце. Усе було так, як і мало бути. Двері з шумом зачинилися переді мною, бунтівним сином землі Фрейбурської. Я зробив усе, щоб привернути увагу Ангеліни, але якщо цього не станеться... Я ризикую провести залишок моїх днів за цими похмурими стінами. Очікування завжди погано позначалося на моїх нервах. Я мислитель тільки в спокійний час, а в інший час – людина дії. Одна справа – це розробити план і сміливо взятися за його виконання, але зовсім інша – сидіти в брудній тюремній камері і думати – чи немає в логічному ланцюзі розробленого плану слабких місць? Чи виберуся я з цього мішка? Наймовірніше це зробити неважко, але краще залишити як останній засіб. Там, зовні, я змушений буду ховатися, і в ній не буде шансів встановити зі мною зв'язок. Від переживань я згриз усі нігті на руках. Наступний крок був за Ангеліною. Мені залишалося чекати і сподіватися, що вона не забариться з правильним рішенням після аналізу всіх моїх дій. Через тиждень я почав божеволіти. Королівський прокурор не приходив, і жодних розмов про суд чи вирок не було. Я підкинув їм дратівливу проблему, і тепер вони шкребли голови, не знаючи, що робити. І я майже зважився втекти. Вибратися з цієї глухої в'язниці само по собі було нескладно, але ж я чекаю повідомлення від своєї нещадної любові. Я розглядав можливості, які вона могла б використати. Можливо, якийсь тиск на двір, щоб мене звільнили. Або таємно пронести напилок і записку, щоб я вибирався самотужки. Друга можливість здавалася мені найімовірнішою, і щоразу, отримуючи хліб, я розламував його, відшукуючи щонебудь усередині. На восьмий день Ангеліна відгукнулася у найбільш властивій їй прямолінійній манері. Уночі щось незвичне розбудило мене. Шерехів не було чути. Я притулився до щелини в дверях і побачив світло в кінці коридору. Нічний охоронець лежав на підлозі, а щільна постать у масці, одягнена в щось чорне, стояла над ним із кийком у руці. Підійшов інший незнайомець, одягнений аналогічно першому, і вони потягли охоронця вздовж коридору в напрямку до мене. Один із них порився в кишені і дістав шматок червоної матерії, який вклав у безвольні пальці охоронця. Коли вони підійшли до моєї камери, я відскочив від дверей і безшумно ковзнув у ліжко. Ключ заскрипів у замку. Запалилося світло. Я сів на ліжко, зображуючи людину, яка щойно прокинулася. «Хто тут? Що ви хочете?» «Швиденько вставайте і одягайтеся, діпстол. Ми вас виведемо звідси». Це був перший головоріз, якого я бачив. Кийок ще звисав з його руки. Я відвалив щелепу і поповз по ліжку, притискаючись спиною до стіни. «Убивці!» – заволав я. «Так ось, що надумав король Вільлі: Затягнути зашморг мені на шиї і сказати потім, що я повісився сам! Ласкаво просимо, але не думайте, що це буде легко!» «Не будьте ідіотом!» – прошипів чоловік. «Закрийте рота! Ми тут, щоб врятувати вас! Ми друзі!» Ще двоє одягнені так само з'явилися за ним. У коридорі промайнув четвертий. «Друзі!» – закричав я. «Убивці! Ось ви хто! Ви дорого заплатите за цей злочин!» Четвертий із коридору прошепотів щось, і інші попрямували до мене. «Мені хотілося краще роздивитися ватажка». Це був маленький чоловік, якщо він був чоловіком. Одяг на ньому висів вільно, поверх усієї голови була натягнута маска з панчохи. Ангеліна була, приблизно такого ж зросту. Розглянути докладніше я не встиг. Бандити накинулися на мене. Я вдарив одного ногою в живіт і відскочив, але в них були всі переваги. Без взуття і зброї в мене не було шансів, а вони не боялися використовувати свої кийки. Я ледве стримав переможну посмішку, коли вони втихо мирювали мене. Все ще чинячи опір, я дозволив тягнути себе в те місце, де мріяв опинитися. Глава шістнадцята Удар по голові мене лише послабив, і тільки коли один із них зламав у мене перед носом капсулу зі снодійним, я відключився. Звичайно, у мене не було ні найменшого уявлення, ні як далеко ми поїхали, ні де ми перебуваємо на Фрейбурі. Напевно, вони зробили антинаркотичний укол, тому що перше, що я побачив, був худий тип зі шприцем у руці. Він нахилився, але я відсунувся. «Збираєтеся мучити мене до того, як убити, свині!» Сказав я, згадуючи роль, яку грав. «Не хвилюйтеся!» Промовив низький голос позаду. «Ви серед друзів, які поділяють ваше обурення існуючим режимом!» Голос не був схожий на Ангелінин. Це був огрядний чоловік із неприємним виразом обличчя. Медик вийшов, залишивши нас самих, і я зрозумів, що план почав діяти. Маленькі оченята, важка щелепа і гордовитий погляд. Я впізнав у ньому одного з представників фрейбурського дворянства. Дивлячись на це потворне обличчя, я копався у своїй бездонній пам'яті. «Князь Арденранд», – сказав я. Я намагався згадати, що ще про нього читав. «Я вважаю, ви скажете мені правду». «Чи не ви перший кузен його високості? Важко припустити, що ви вкрали людину з королівської в'язниці для своїх власних цілей». «Це не важливо, що ви вважаєте», – огризнувся він зло. Роздратування відбилося на його обличчі і минув певний час, поки він узяв себе в руки. «Вілель може бути моїм кузеном, але це не означає, що я вважаю його ідеальним главою нашої планети. Ви говорили про свої претензії на більш високе становище і про те, що були обмануті. Це так? Чи ви просто один із придворних базік? Подумайте гарненько, перш ніж відповісти. Ви можете нашкодити собі». Знайдуться й інші люди, які думають так само, як і ви, які прагнуть змінити порядок. Імпульсивність, ентузіазм – ось що я мав проявити. Або лояльний друг, або смертельний ворог. Інших варіантів не було. Я рванувся вперед і міцно схопив його за руку. «Якщо ви сказали мені правду...» Ви отримали однодумця, який піде поруч із вами. Якщо збрехали, і це просто пастка короля, тоді князе, будьте готові битися. Немає необхідності в боях, сказав він. Він насилу звільнив свою руку. Принаймні між нами попереду важкий шлях, і ми маємо довіряти одне одному. Він хруснув суглобами і похмуро глянув у вікно. «Я щиро сподіваюся, що зможу повністю покластися на вас. Фрейбур за часів наших предків був зовсім іншим. Ліга задушила інстинкти боротьби нашого народу, адже немає жодної людини, на кого я міг би покластися. А ті, хто взяв мене з камери, вони начебто діють досить добре». «Груба сила!» – вигукнув він. Він натиснув кнопку в ручці крісла. «Твердолобі болвани! Цих я можу найняти скільки завгодно. Мені потрібні люди, які можуть керувати, допомагати мені вести Фрейбур до світлого майбутнього». Я не став говорити про людину, яка стояла в коридорі і керувала всією нічною операцією. Якщо Рендрант не хоче говорити про Ангеліну, я теж не торкатимуся цього предмета. Але якщо йому хочеться бачити в мені розумного колегу, треба йому підіграти. Скажіть, ви спеціально залишили в руці охоронця шматок мундира? Він кидався в очі. Очі його звузилися, коли він повернувся, щоб подивитися на мене. Ви дуже спостережливі, Бенд, сказав він. «Справа практики», – відповів я. Я намагався одночасно зобразити скромність і чистолюбство. Цей шматок матерії з гудзиком у руці охоронця мав такий вигляд, ніби його відірвали в боротьбі. Водночас я бачив, що всі були одягнені тільки в чорне. Можливо, у цього інший сенс. «Що далі, то більше я радію, що зустрівся з вами», – сказав він. Він оголив усі свої криві зуби з виразом, який, мабуть, вважав за посмішку. Люди старого дюка мають червону ліврею, як ви безсумнівно знаєте. А старий дюк є найсильнішою опорою Вілельма дев'ятого, закінчив я за нього. І найслабшим не зашкодить, якщо він посвариться з королем. Не найслабшим як відлуння повторив Рденранд. Він знову показав мені всі свої зуби. Він почав викликати в мене відразу. Однак, якщо це була довірена особа Ангеліни для дій на планеті, то, безсумнівно, вона зробила найкращий вибір. Але в нього навряд чи вистачить широти уяви виобразити собі ідеї Ангеліни в повному обсязі. Я думаю, що гроші і титул, та ще й амбіції – саме ті якості, якими вона спокусилася. Незрозумілим було тільки, де вона сама. Хтось увійшов у двері, і я зосередився, приготувавшись до сутички. Це виявився всього лише робот, але він видавав такий брязкіт і гуркіт, що можна було злякатися. Князь наказав цьому чудовиську принести випивку, і коли той повернувся, я побачив, що із заднього боку плеча в нього стирчить труба. У повітрі виразно відчувався різкий запах вугільного диму. «Цей робот що, працює на вугіллі?» Я гигикнув. «Так», – сказав князь. Він налив у склянки. Це прекрасний приклад розвалу фрейбурянської економіки, мудро керованої Вілельмом Некомпетентним. Ви хіба не бачили подібних виродків у столиці? Та начебто ні, відповів я. Я витріщив очі на клуби диму, що вивергались, і сліди іржі та вугільного пилу на його корпусі. Звичайно, мене довго не було, все змінюється. Вони не змінюються настільки швидко. І не демонструйте мені тут дібстол галактичні замашки. Я був у міста Льдросі і бачив, як там живуть. У вас узагалі немає роботів, навіть таких паскудних. Він у безсилій злості дав монстру Стусана. Той злегка хитнувся і для підтримки рівноваги клацнув клапаном, пропускаючи пару в ножний поршень. Двісті років минуло відтоді, як ми в лізі, яка поїть нас молочком і заспокоює. І для чого? Щоб король у Фрейбурбаді купався в розкоші, в той час, як ми тут отримуємо кілька роботів з курячими мізками і примітивною системою управління, і маємо продовжувати будувати малоефективних роботів самі. Апарат, який ви вважатимете автоматичним, може виявитися звичайним човном із веслами. Він осушив склянку, і я не зробив спроби пояснити йому економіку галактичної комерції, престиж планети і численні рівні між комунікацій. Ця віддалена планета була відрізана від основного потоку галактичної культури, можливо, тисячу років поки знову після розпаду не встановила контакт. Вони мали відроджуватися поступово, без катаклізмів, які можуть порушити процес. Звісно, хоч мільярд роботів можуть бути надіслані завтра ж. Але що хорошого це принесе економіці? Напевно, набагато краще ввести на планету блоки управління, щоб місцеві самі будували для себе те, що хочуть. Якщо їм не подобається кінцевий продукт, вони можуть поліпшити схему, замість того, щоб скаржитися. Князь, звісно, у цьому напрямку не думав. Ангеліна дуже тонко зіграла на його забобонах і особистому самолюбстві. Раптово князь подався вперед і постукав по шкалі на боці робота. «Подивіться на нього!» – крикнув він. «Ти скупав на 80%!» А далі, як ви розумієте, він узагалі перестане тямити, впаде на підлогу і спалить це місце. Підтримуй тиск, ідіоте. Усередині робота щось клацнуло, він нахилився і поставив тацю зі склянками на стіл. Я зробив невеликий ковток і став із насолодою спостерігати. Дратівливо повільно, підкотившись до каміна, він відкрив дверцята у себе в животі. Звідки вирвалося полум'я? Підчепивши вугільним совком пристойну порцію антрациту, він жбурнув його собі нутро і знову зачинив дверцята. Для внутрішніх приміщень він, звісно, не підходив. «Геть, бовдуре!» – закричав князь. Він затрясся від кашлю. Дим почав розсіюватися. Я налив собі ще і вирішив насамперед з'ясувати все про Арденранта. Потрібно було діяти активніше, якщо я збирався зловити Ангеліну. Уся постановка справи явно вказувала на її присутність, а ось самої її не було видно. У Вітальні я зустрів кілька офіцерів з оточення князя. Один із них – Курт, молодий небагатий дворянин, Показав мені замок, що складався з веж і невеликої свободи, обнесеної високим муром, який відділяв їх від міста. Не спостерігалося жодних явних ознак планів князя. Неподалік кілька озброєних волонтерів нудно відпрацьовували якісь прийоми. Це виглядало занадто мирно, щоб бути схожим на правду, адже доставили ж мене сюди не випадково. Я делікатно поставив Курту кілька запитань, і він люб'язно на них відповів. Подібно до більшості дрібнопомісних дворян, він відчував невдоволення центральною владою, хоча, звісно, сам по собі нічого ніколи робити не збирався. Його завербували, він був готовий підтримати плани, хоча сама ідея йому була не дуже зрозуміла. Те, що він не говорив мені всієї правди, стало очевидно, коли я спіймав його на брехні. Повз нас пройшли жінки, і Курт сказав, що це дружини двох інших офіцерів. «А ви теж у дружині?» – запитав я. «Ні, все не було часу. А зараз, я думаю, не до цього. Коли все закінчиться і життя увійде в норму, можна буде і про це подумати». Це правильно, погодився я. А що князь? Він одружений? Мене стільки років тут не було, що я від усього цього відключився. Дружини, діти тощо. Мені здалося, що під час відповіді він дещо зам'явся. Ну, можна сказати. Я знаю, князь був одружений, але там щось сталося... І тепер він неодружений. Він заткнувся і перевів мою увагу на щось іще, відходячи від предмету розмови. Шлях Ангеліни завжди був позначений трупами. Напевно, я і зараз один або два. Виглядає цілком правдоподібним її зв'язок із випадковою смертю дружини князя. Якби смерть була природною, Курт не став би уникати цієї розмови. Він замовк, а я не допитувався. Хоча Ангеліна не може бути на виду, її сліди оточують мене з усіх боків. Тепер це була тільки справа часу. Я можу притиснути Курта і відшукати тих громил, які витягли мене з в'язниці, поставити їм випивку, розговорити, розташувавши до себе, а потім витягнути з них усе, що можна про людину, яка ними керувала. Але Ангеліна сама зробила перший крок. Один із вугільних роботів, гримлячи і клацаючи, приніс мені записку. Князь хотів бачити мене. Коли я увійшов, князь уже був сильно і стійко п'яний. Крім того... Кімната була заповнена солодким тютюновим димом. У його сигаретах, мабуть, був не тільки тютюн. Це означало, що він із зранку був у засмучених почуттях, але я не збирався бути серед його втішників. Почуття ці, звісно, не відбилися на моєму обличчі. Я зобразив виняткову увагу. «Час приступити до справи, сер? Ви для цього послали по мене?» – запитав я. «Сідайте», – пробурмотів він. Він вказав на крісло. «Вгамуйтеся! Хочете сигарету?» Він підштовхнув до мене коробку наповнену коричневими циліндрами. «Ні, сер. я відмовився від куріння на деякий час. Зір і реакція мають бути гострими, а палець на спусковому гачку має діяти бездоганно» думки князя витали десь далеко. Мені здавалося, що він мене не чує. Потираючи щоку, він оглядав мене зверху вниз. Нарешті, після внутрішньої боротьби, якесь рішення відбилося на його обличчі. Що ви знаєте про сімейство Радебрехен? запитав він. Запитання було настільки незвичним, що навіть ошелешило мене. Абсолютно нічого. – відповів я щиро. – А що? – Ні, ні, – швидко відповів він. Він знову потер щоку. Голова в мене почала туманитися від повітря кімнати. А як же мав почуватися він? – Ходімо зі мною, – сказав він. Він на силу вибрався з крісла. Пройшовши через численні зали в глиб будівлі, ми зупинилися біля дверей, схожих на всі інші але перед якими стояв охоронець. Грізного вигляду м'язистий тип зі схрещеними на грудях руками. В одній з них була затиснута рукоять пістолета. При нашому наближенні він навіть не поворухнувся. «Він зі мною», – сказав Рденранд буркотливим тоном. «Я повинен обшукати його», – сказав охоронець. «Наказ!» Ставало дедалі цікавіше. Хтось віддає накази, які не може порушити князь, і це в йогото замку. Якбито я не знав, хто. Крім того, я впізнав голос охоронця. Він був одним із тих, хто забрав мене з тюремної камери. Він швидко і ретельно обшукав мене і відступив на крок. Князь відчинив двері, і я пішов за ним. Намагаючись не віддавити йому п'яти реальності притаманна одна річ вона завжди набагато перевершує теорію. Я був майже впевнений, що зустріну Ангеліну, та все ж побачити, як вона сидить за столом, було схоже на шок, немов електричний розряд пробіг по спинному мозку, настав момент, якого я чекав довгий час. Необхідно було взяти себе в руки й одягнути маску байдужості з поправкою природно на те, що перед здоровим молодим чоловіком опинилася привабливо спокуслива жіночість. Звичайно, дівчина була мало схожа на Ангеліну, але сумнівів не було змінилося обличчя і колір волосся. Але і на новому обличчі зберігся вираз ангела, як і раніше. Фігура залишалася практично тією самою, за винятком, можливо, невеликих поліпшень. Її трансформація була поверхневою, не такою глибокою, як у мене. «Це граф Дібстол», – сказав князь. Він зупинив на ній свій затуманений погляд. Це людина, яку ви хотіли бачити, Енджело. Отже, вона залишилася ангелом тільки з іншим ім'ям. Це погана звичка. Я знав кількох людей, які попалися тільки тому, що вибрали собі нове ім'я, надто схожим на старе. Спасибі вам, Кассіторе, сказала вона. Дуже люб'язно з вашого боку привезти до мене графа Бента. Касі, мабуть, очікуючи більш теплого прийому, переступаючи з ноги на ногу, бурмотів щось собі підніс. Однак Ангеліна Енджела залишила температуру прийому тією самою, а може й упустила ще градуса на два, почавши перебирати якісь папери у себе на столі. Попри свій стан, князь усе зрозумів. «Він вийшов знову щось бурмочучи», і цього разу я зрозумів, що це було найкоротше і найгрубіше слово в місцевому діалекті. Ми залишилися самі. «Навіщо ви брехали, ніби служили в зоріній гвардії?» – запитала вона абсолютно спокійно. Вона продовжувала копатися в паперах. Я зробив натяк на саркастичну посмішку і збив неіснуючий пил з рукава. Не міг же я розповісти цим прекрасним людям, чим я дійсно займався всі ці роки. Очі мої випромінювали простодушність. «І чим же ви займалися, Бенд? запитала вона все тим же рівним без емоцій, голосом. «А ось це вже моя справа», – сказав я в її тональності. «І перш ніж відповідати на запитання, я б хотів дізнатися, хто ви». І як виявилося, що ви маєте тут більший вплив, ніж великий князь Касітор? Я вирішив іти на пролом. Але це її не збентежило, і вона знову заволоділа ініціативою. Ну, оскільки в мене тут більший вплив, я думаю, ви знайдете бажання відповідати на мої запитання. Не бійтеся шокувати мене. Вас здивує, скільки я про вас знаю. Ні, кохана Ангеліно, зовсім не здивує. Але не міг же я все викласти без жодного опору. Адже за всією цією ідеєю революції стоїте ви, чи не так? Сказав я в стверджувальній, а не в питальній манері. Так, сказала вона. Вона поклала на стіл папери, щоб бачити мене. Тоді ви маєте знати, я займався контрабандою. Це дуже цікаве заняття, якщо знати, де що брати. Через кілька років я зрозумів, що це найбільш вигідний бізнес. Однак, зрештою, деякі уряди побачили в мені небезпечного конкурента, бо хотіли обкрадати народ одноосібно. Під тиском обставин я повернувся на свою тиху батьківщину для відпочинку. Ангел мій не хотіла купувати кота в мішку і тому поставила мені безліч перехресних запитань, які показували її повну обізнаність у цій справі. Я не боявся, бо свого часу пропустив через свої руки цим способом мільйонні кошти. Хвилювався я тільки за деталі, бо займався цим у молодості, ще не досягнувши професійних висот. Увійшовши в роль, я намагався запам'ятати все, що говорив. Це був вирішальний момент, коли не допускалося ні найменшого натяку або жесту, здатних воскресити в її пам'яті слизького Джима Дігріза. Я мав здаватися місцевим паршивцем, який все ще шукає свій шлях у всесвіті. Атмосферу нашої бесіди з випивкою і димучими цигарками було, звісно, влаштовано таким чином, щоб послабити мій контроль над собою і дати мені можливість припускатися помилок. Я справді кілька разів збрехав, але так, щоб вона віднесла це за рахунок мого хлоп'ячого запалу. Коли напруга спала, я спробував сам поставити запитання. «Скажіть, з вами ніяк не пов'язана місцева сім'я Радебрехен?» «Чому ви запитуєте?» – запитала вона холодно і жорстко. Ваш усміхнений друг Касітор Арденранд запитав мене про це перед тим, як іти сюди. Я сказав йому, що нічого не знаю. Це якось пов'язано з вами? «Це... вони хочуть убити мене», – відповіла вона. «Ну, це ж нерозумно й огидно, сказав я, приймаючи ефектну позу. Вона проігнорувала. «Чим я можу вам допомогти?» – запитав я. Я повернувся до справи, раз моя чоловіча привабливість на неї не подіяла. «Я хочу, щоб ви були моїм охоронцем», – сказала вона. Коли я посміхнувся і відкрив рот, щоб відповісти, вона перебила. «І будь ласка, позбавте мене від усіляких компліментів з приводу тіла, яке будете із задоволенням охороняти». Я достатньо наслухалася цього від Касітора. Я хотів тільки сказати, що приймаю пропозицію. Це була неправда, бо фрази, аналогічні зазначеним, крутилися в мене на язиці. Я нагадав собі, що як це неважко перед обличчям Ангеліни, але розслаблятися я не маю права. Розкажіть мені тільки щось про людей, які хочуть убити вас. Відомо, що князь Арденранд був одружений, сказала Ангеліна, вона погравала келихом, немов дівчинка, його дружина вчинила самогубство найбезглуздішим чином її сім'я, ті самі радебрехини, думають, що її вбила я і хочуть помститися, убивши у відповідь мене. У цьому занедбаному кутку Фрейбора ще збереглася вендетта. І ці багаті ідіоти теж її сповідують. Ось тепер картина прояснилася. Князь Арденранд, природжений опортуніст, щоб збільшити статки, одружився з донькою цієї родини. І все було чудово, поки не з'явилася Ангеліна. Не знаючи місцевих звичаїв, пов'язаних із помстою, вона прибрала зі шляху камінь спотикання. Але щось було зроблено не так, або князь десь схибив, і виникла вендетта. Тепер мій ангел хоче просунути мою ніжну плоть між собою і вбивцями. Я поставив ще одне запитання. Це було самогубство, чи ви вбили її? – запитав я. Так, я вбила її, – сказала вона. Усі наші карти лежали на столі. Рішення було за мною.